Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulih alamin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Leo kibani مؤلف 1446 ketika درس الكتاب احاديث الاخلاق لفضيله الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى توجد لنا ملango 30 قواعد في تزكيه النفس شيء مهم ينفهمامنا مع نتو كجتكسا نفسيه وكنا تولفيقيا القاعده الثامنه قال تخير الجلساء wa ntikao jambo la nane au msingi wa katika msingi muhimu ili mtu ajitakase nafsi yake ni kuchagua wale unaukaana wao Imana kuchagua marafiki Unaukana wao Qala ta'ala Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha. Niisubirishe nafsi yako pamoja na wanaomuomba Mola wao asubuhi na jioni. Hali ya kuwa wanataka uso wa Allah Subhanahu wa ta'ala na radhizaki bimaana wafanya hivyo kwa ajili ya Allah. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولما شيعكم يسياركم كقطكامبو لمايشه الدنيا ولا, ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا ولا اسمتي توليم غفيليشا موyoake asitukumbuke na kafuata matamanio yake yakawa yamepita mipaka qala al-saudi rahimahullah ta'ala fi tafsir al-aya al-imam al-saudi rahimahullah katika tafsiri ya hii aya katika <tuk> hii aya Allah Subhanahu wa Ta'ala atuamrisha kusuhubiana na watu waheri kusuhubiana na watu wema wa mujahadatu fi suhbatihim wa mukhalatatihim wa in kanu fuqara Na mtu kujahid nafsi yake kupigana na nafsi yake katika kusuhubiana na wao na kutangamana na wao hata wakiwa ni mafakiri wakiwa ni maskini akae na wao fa inna fi sohbatihim min alfawaidi ma la yuhsa kwani katika kukaa na wao kuna faida ambazo huwezi kudhibiti idadi yake Kosubiri kukaa na watu waheri na miongoni mwa watu waheri ni tulab al kuwa na subra unapokaa na wenzako katika wanafunzi fanya subra kuna kheri kubwa sana ndani ya hilo jambo kwa kuwa karibu na wao daima unapopata wakati wa faragha hata kama una shughuli zako za kidunia nenda katafute watu wa kakaina kakae na wao hata ukiwa ni maskini kuna faida nyingi sana ndani yake na nasema haswa haswa طلاب العلم ambao Siku zote mtu huwa katika mwenendo na dini ya kipenzi chake yule anayempenda atafuata akhlaq zake atakuwa katika mwenendo wake katika misimamo yake katika dini yake falyanzur ahadukum man yukhalil basi na atizame mmoja wenu ni nani anayemfanya rafiki نينا لرفيق yake نينا كبنzi chake kila mmoja jiangalie wal hadith akhrajahu abu daud qala abu sulaiman al khattabi rahimahu allah abu sulaiman al khattabi akiwa ayeleza hi hadith qala qawluhu al mar'u معناه لا تخالل الا من رضيت دينه وامانته معنى ذلك اسمفني رفيقي نا اسمفني كبنزي شاق اسبكو يله ديني yake و امانه yake يكون موامنيف فانك اذا خاللته قادك الى دينه ومذهبه wani hakika ukisuhubiana naye huyo mtu ukamfanya ndiyo kipenzi chako atakuongoza na kuelekeza katika dini yake na madhehebu yake wala tugarrir bidinika jambo la dini usilifanyie upungufu na mchezo ukao wapatapotea katika dini yako ni sana ukawa wabahathisha katika dini yako wala tukhatir binafsika fatukhalil man laysa mardiyan fi dinihi wa madhhabihi walau sifanye majaribio kwa nafsi yako yani mimi najaribu ukajiingiza katika mahali ambapo ni kama wapatapotea naaweza kuwa sawa yaweza kuwa si sawa acha nijaribu dini yako wala nafsi yako Ukawa utamfanya rafiki yule asiridhisha katika dini yake na madhehebu yake chunga sana waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mathalul jalisi as-salih was-sū' tum sallallahu alaihi wasallam akatupa mfano wa rafiki mwema na rafiki mbaya rafiki mwovu. kahamil almiski wa nafikh ni kama aliyebeba manukato ya miski na huyu mwingine ni mfua chuma apuliza moto yeye kazi yake ni chuma kuyeyusha chuma mfua chuma fahamil almiski Imma an yuhdhiyaka yule anayebeba manukato yale mazuri ya miski imma atakupa zawadi wa imma an tabta'a minhu au utanunua kwake ikiwa iwauza wa imma an tajida minhu rihan tajiba. basi hamna hamna utapata harufu nzuri ukikana yeye utaipata ile harufu nzuri Bimaana imma atakuwa thiri na tabia zake nzuri na wewe pia utakuwa na tabia nzuri au akalu shai watu wakikuona watembea na yeye angalau watakuzungumza kwa uzuri fulani bwana haiwezekani kuwa mtoto ni mtoto mbaya na iwatembea na fulani bila shaka maadamu atembea na fulani basi yule ni mtoto mzuri yule ni kijana mzuri yule ni mtu mzuri kwa nini kwa sababu marafiki zake ni wazuri ile harufu ile waipata angalau wa lkiri ama ukija kwa huyu mfua chuma sasa imma anyuhrika thiabaka imma atakuchomea ngoo zako sababu kwenye moto wa imma antajida minhu rihan khabitha au ukapata harufu mbaya kwake kwa, kwa sababu kazi yake jasho kila wakati jasho lamtoka wal hadith muttafaqun Nileje jasho lake lile la kunuka na wewe pia upata lile jasho la kunuka harufu yake. bimana mtu akikuona watembea naye sema ah maadamu huyu atembea na yule basi yao ni mamoja. Yao mamoja. Haiwezekani kuwa wewe watembea na muovu isipokuwa utaambiwa kuwa wewe pia ni muovu. Qala al-Qadi Uyad rahimahullah ta'ala fi sharhihi li hadha al-hadith. Al-Qadi katika kuisherehesha hii hadithi yanasema fihi tajannubu khulatai sui wa mujalasati al-ashrar katika hii hadithi muna kujiepusha na kujiweka mbali na marafiki wabaya ukatangamana na marafiki wabaya na kukaa na watu washari fihi tajannubu khulatai sui wa tajannubu مجالسه الاشرار وتجنب اهل البدع اينيف و اهل البدع والمغتابين للناس لا يجي بوسه وكانوا تو بدعه نواسنجني وانا اوسنجني جميع هؤلاء ينفذ اثرهم الى جليسههم بسبب وتهوا اثارهم yape냐 kwa nani kwa yule anaekana wao pia ye apata zile tabia msengenyaji hata kama si wewe ule sengenya umekaa pale usikiliza pia wewe uingia kwenye nini kwenye dhambi kadhalika katika hadithi muna faida asema wal habu ala mujalasati ahli khairi watalqi alilmi wal adabi na pia mna mahimizo ya kukaa na watu wa na kupokea ilmu kutoka kwao na adabu wa husn husni bus husn alhuda husn alhadi wal akhlaq alhamida na kuchukua mwenendo mzuri kutoka kwao na tabia zinazosifiwa nzuri ukikana watu waheri basi hivyo ndio itakavyokuwa na haya ameyazungumza rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mimi nashangaa Jambo hili amelizungumza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema ar ala dini khalilihi kuwa mtu yuko katika dini na mwenendo kwa yule anayetembea naye rafiki yake anayempenda kipenzi chake Falyanthur ahadukum man yukhalil basi atizame makini mmoja wenu ni nani rafiki yake kipenzi chake nani Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam nashangaa leo kuna baadhi ya watu ni kama wataka kuyabatilisha haya maneno kwa nini sababu kuna baadhi ya watu utawaona watembea na watu wa bid'a wafanya da'wa na watu wa bid'a kisha kuna baadhi ya watu walazimisha kuwa hao ni watu wa sunna na ili jambo liwezekane kuwa hivyo isipokuwa kwa mtu mguffal ambaye hajielewi huyo ndio atakayeingia katika mtego kama Sabu, haku salaf, Sabu, huu. huo sababu hakuisoma mana haju salaf akaiielewa kisawa sawa Sababu huu ndio mfumo aliyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuambia ar-rajulu al ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhali Na ndio pale kuona kuna maneno mashuhuri ya salaf ndawasomea wakilizungumza hili na nalizungumza hili kwa sababu ndiyo linaloendelea leo katika saah kuna baadhi ya watu wajanja wajanja wataka kujificha ndani ya masalafi wajifanye pia wao wamu lakini ukweli wa mambo ni hizbi yun na hawa utawaelewa kwa hii habari tunaoisoma kwa haya tunayosoma hapa Ana Abdillahi bin Mas'ud radhiallahu anhu قال Skiliza makini ewe salafi Nasema ewe salafi mtu wa sunna kwa sababu najua haya maneno mara nyingi hayawafai wale ambao tayari washachukua misimamo ya kuwatetea hizbiyun hao sisi hatuakuusudia hao kwa sababu watakutukana wewe uwapa khairi maneno ya salafi wao watakutukana utaitwa hasidi utaitwa kadha maneno mingi utaitwa lakini nitawapa ni maneno mazuri ya salafi yachukue pabikisha katika maisha yako huwezi kuchezewa katika dini yako ukafatana na watu ambao hawaeleweki kwa kuwa tumezungumza mada hii na wapa na faida hii ibn mas'ud Allahu anhu asema i'tabirun nas bi akhdanihim abi e, ashhabihim i'tabirun nas bi akhdanihim wazingatiane watu kwa marafiki zao wale wanaokuwa na wao المرء على دين خليله فلينظر احدكم man يخالل هنا منين يا سلفا لزوم ذا ya نميغيميزو ya, na ya, ya nani ya mtume sallallahu alayhi wasallam mtu yuko katika dini ya yule kipenzi chake rafiki yake basi atizame mmoja wenu ni nani anayesuhubiana naye ni nani kipenzi chake Ha maneno kuna baadhi ya watu wajifanya hawayeelewi. Kwa mfano amekuja mtu adai ni mtu katika watu wa sunna. Akaja kutoka atokako Akaja kwenye mji fulani. Kushukia katika yule mji wapo watu wa sunna, salafiyun wapo, wajulikana wazi. Kisha akaenda akashukia kwa watu wa bid'ah. Kisha yeye asemwa mimi salafi tasowa vipi salafi kwa mizani ya salafi ni kweli hayo wanayodai sikiliza makini qala yahya ibn sa'id al-qattan rahimahullah Na, raha ya da'wa salafiya kila wanachokisema kina ushahidi wana maneno mazuri wanaegemea katika maneno ya salafi يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى سئل لما قدم سفيان الثوري البصره اني بكوجه سفيان الثوري وكان من دي والبصره العراق جعل ينظر الى امر الربيع ابن صبيح اكوى يوانغاليا جملا هويو بونا الربيع ابن صبيح amtizama makini huyu ni katika watu gani? <tip> wa kadruhu inda nnas na cheuchaki na namna anavoeheshimiwa baina ya watu. fa sa'ala akauliza ayu shay'in madhhabuhu kwani huyu bwana madhhabu yake ni gani? bimana ni mtu wa sunna huyu? qalu <tip> ma madhhabuhu ila sunna Subhanallah wakati huo jamaa amejidhihirisha katika sura ya watu wa sunna mpaka watu wakasema huyu hana madhehebu mengine isipokuwa ni sunna sisi atujue madhehebu yake isipokuwa ni sunna umeelewa vizuri mtu wa sunna bwana alingania katika sunna ukimwangalia ni mtu wa sunna huyu ameweza kuwahadaa watu mpaka wakasema kuwa ni mtu wa sunna lakini huyu anayezungumziwa haya maneno ni mwana wa chuoni huwezi rais raisi kumtia katika mtego sema kwa hiyo madhehebu yake nyimo sema ni sunna siyo makauliza swali la pili qala man bitanatuhu wenzake ni akina nani huyu rafiki zake ni nani watu wake ni nani yuko pamoja na nani huyu qalu اهل القدر ني watu wa qadar yani wanaokanusha qadar qadariya qala huwa qadari an sema basi leleno mlolisema ni mtu wa sunna si mtu wa sunna huyu ni qadari madhhabu Amemhukumu vipi kwa ni kadari wakati watu wote wasema hana madhehebu isipokuwa ni sunna. Amemhukumu hivyo kwa sababu ya wale anaotembea na wao. Wale aliokuwa na wao akamhukumu na wale waliookuwa na wao. Mmeelewa hili? Ukilelewa hili litakusaidia sana katika maisha yako kumpambanua hata yule anayejificha ajaribu sana asionekane kuwa ni hizbi. Ajaribu sana lakini ukijua hii kaida biidhnillahi ta'ala ushafahamu wewe namna ya kupambanua yule alie mkweli katika sunna na yule asiyekuwa mweli katika sunna ajifanya ni yani katika watu wa sunna lakini ajificha tu ukweli wa mambo ana mambo anayoyaficha au waogopa watu wa sunna na subhana Allah Allah ameweka udhalilifu kwa watu wa bid'ah kiashi cha kuwa waogopa watu wa sunna na ndiyo maana utashangaa ukiangalia utawakuta watu wa bid'ah wako wengi Masha Allah ukiona wengi kweli darasa iweza kuwa yule shekhe uko mbele msikiti mzima umejaa lakini namna wanavojiliza na kujisikitisha wanapozungumzwa na watu wa sunna ajabu fasikia wasema haya tushatolewa bwana jamaa wanatutoa bwana nani aliyekutoa anakutoa kwenye nini ndio juzi nimetaja katika muhadhara usio kutolewa nyinyi mko wingi zaidi nyinyi watoweni hawa na wanawatoa Ndiyo mbaki nyinyi لكن نيوله عذللفو اليو تاجا الله سبحانه وتعالى ان الذين اتخذوا العجله سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجز المفترين نيوذللفو ولو جاهدوانا الله وزوشي jambo muhimu sana da kupambanua baina ya mtu wa haqi wa na mtu wa batili nakupa nyongeza ya maneno ya salaf pengine yatidia mkazo zaidi hayo tuliyotaja qala al-a'mash rahimahullahu ta'ala al-a'mash rahimahullahu ta'ala asem kana la yas'aluna 'an ar-rajuli ba'da thalath walikuwa hawaulizii kuhusu mtu baada ya mambo matatu ukishoeleka na mambo matatu khalas ushajulikana wewe ni nani mamshahu atembea nani waangalie watembea na nani yuko na yule kila siku namuona atembea na fulani kadhalika baada wa aingia akitoka na nani wa il fihi man yuhibbuhu minan nas na wale an katika watu ukishajulikana kuwa wewe wapenda watu fulani uko nao washukia kwao ushaeleweka ni mtu wa aina gani kuwa wewe ni katika wao wa kana al-awza'i ta'ala yaqul man satara 'anna bid'atihi yule atakayetufichia sisi bid'a yake na mara nyingi watu wa bid'ah hawako namna hiyo ile bidha mwanzo. Na ndiyo maana akizuka mtu tu akisema ni mtu wa sunna, ikawa watu wamekurupuka tu hivi. Na wale wanaofahamu wajua kuwa huyu si mtu wa sunna, useme subirini mtaona mtaona. Pole, pole tu. Atadhiirika tu. Aweza kujistiri, ajaribu kila namna asijulikane. Mansatra 'anna bid'atihi lam takhfa alaina ilfatuhu Ajuwe tu wale marafiki zake na wale anowapenda hawezi kuwaficha watadhiirika na wewe angalia sasa hivi katika saha ukitaka kujua kuwa huyu ni mtu wa bid'a waangalie wale wanaomfanyia kampeni nani wale wanaomfanyia kampeni ni nani wale wanaorauje na kufanya zinoge zile darasa na kutuma na kupuliza ni watu wa aina gani Kisha utamjua tu sahali ni watu wa haki ama watu wa baatil Mara moja hawezi kuwaficha wale Wale anaokuwa na wao hawezi kuwaficha huwezi kutembea na mbtaji kisha ukamona mtu wa sunna yule yaje yu ukamtia mfukoni atatembea na wewe pale ulipo na wewe tu na watu watamuona وشكيه وافيه وشكيه قao تجifcha vipras na njamaa zako na hapa ndio twamalizia na maneno ya mufaddal ibn muhallhal rahimahullahu ta'ala qala mufaddal ibn muhallhal rahimahullahu law kana sahibul bid'ati idha jalasta ilayhi yuhaddithuka bi bid'atihi wafararata minhu law kama mtu wa bid'ah ukikana yeye anapozungumza azungumza bid'a zake moja kwa moja angalau utahadhari na umkimbie walakinahu na hapa ndio tuaje lakini yosomesha kitabu hivo hivo sio yosomesha aqidatul wasitiyah mfano eh asomesha aqidatul wasitiyah na huko mtu wa sayyid qutb mfano asumeshwa alaqidatul wasatiyah lakini ukiangalia katika vitendo vyake umoone yuko na mahizbi ndiyo yasomesha sahih al-bukhari lakini ukimwangalia huyu mwenendo wake kuna watu wa bid'ah sasa kuna baadhi ya watu kisipale twasikia wa kwa someshwa nini kweli kwa someshwa qala Allah qala rasul ndio maneno yanaoenea asema walakinahu yuhaddithuka bi ahadith as-sunnati fi buduwi majlisihi lakini mwanzo ataanza kukuzungumzia mambo ya sunna mwanzo wa maneno yake wasikia ya sunna qala allahu qala rasuluhu thumma yudkhilu alayka bid'atuhu kisha ndio yakuingizia wewe bid'a yake na ndio ukaona kuna vijana angalau kidogo walikuwa wakiipenda maana haju salaf mara ghafla wamekuwa ni vita dhidi ya masalafi kwa nini kwa sababu walikwenda wazima wazima wakatumbukiziwa polepole pole. bila wao kujijua bila wa kujijiwa kama ndio wenda ndio wenda hao falallaha talzamu qalbaka wenda ile bid'a ika lazimiana na moyo wako ikaingia ndani ya moyo kisawa sawa famata takhruju min qalbika Auliza lisa itatokalini kwenye moyo wako na wengine wamekuwa na ta'assub ya balaa na watu wa bid'a naso hawa wanaodhihirisha sunna ukimuona wana wafikiria ni mtu wa sunna lakini kumbe yuko na mahizbi huko na mahizbi huko wale vijana maskini wanaopenda manhaju salaf wakafanya taawilati nyingi lakini takalluf mpaka mwisho shetani akawapambia zile bid'a zishaingia ndani ya nyoyo zitatokalini mwisho waonekana wale ambao mwanzo nilikuwa nasema hawa hawafai mwisho wamekuwa wafaa na wengi katika vijana maskini kwa kutotaka kukaa chini kuisoma manhaju na kuichukua kutoka kwa wanaoviuni wa sunna hii ndio ikaoni hadi Mtu kupara kuparamia tu awe ashaelewa a haraka kaa chini soma kwa wanaoviuni wa sunna sikiliza wanaoviuni wa sunna usemani moja moja utabainikiwa hili ndilo mwisho hapa lina umuhimu mkubwa sana Ukidielewa nitakusaidia wewe mwanafunzi wa sunna katika kuyaelewa mengi. Mimi nashangaa. Uweza kumwona mtu audhuria katika durusi za sadafiin kisha anapozungumzo mmoja katika hizbiin mara ghafuraja kumski ah pia huku mbiafai ah wao walikuwa fanya nini siku zote kwenye darasa ama huelewi kozungumza nini pale? Ama wataka kuwa mfano wa wafuasi wa hao mahizbi ambao hawajielewi mastini kama haya mazungumzo yote yazungumza kwa hujja na kutaja aqwal za salaf kisha mwisho, mtu aje ku aje kuangalia akisikia yale maneno akwambia hasadi tu hiyo eh ni hasadi tu ah sufyanu thauri hasid ibn mas'ud azungumza maneno mufaddal rahimahullahu dal a'mash al-awza'i maneno ya salaf sasa huwa hasadi ya nini basi har hasad kwa lipi alafu nyinyi kila siku mnapofanyiwa rududu ilmiya mnasema angalia bana Waingilia ya za watu bwana sasa na wewe waijuaji wa, wa hasadili katika moyo wa yule mtu na ni kitu ambacho kiko ndani ya moyo ukamhukumu mtu kwa namna hiyo ni sawa kwa hivyo halali kwako kwa wengine kwa si halali Siyo na wengine huji, hujivuna kwa wingi wa watu Sema yeye kama sisi tuna makosa mbona kila mwaka wazidi tuongeza matawi tu sisi kama wale answar sugu wa Tanga kila mwezi tuongeza matawi tu matawi yaongezeka huku matawi na sisi tawi moja tuchukui chini <laughs> Sinchama, Ndo watu 15 si ni chama tu hiyo ndio hizbi hiyo watu waliona maslaha kidunia watajisajili tu sababu wana kuna maslaha kidunia Lakini watu wanaoelewa sunna hawezi kufanya kitu kama hicho. Alafu nani aliyewaambia kuwa wingi wa watu ndio alama ya haki? Wa in tuta akthara man fil ardhi yudhilluka an sabili Allah. Ama sio nyinyi juzi mlikuwa mkimiwaambia makhurafi maneno yao. Kwa wingi wa watu si alama ya kuwa kwenye haki. Kama ni wingi wa watu kuna watu wengi kama mahurafi. Wako wengi kweli kweli makhurafi na ukiondoa kulakula kula hakuna mtu atabakia kweli kaondolewa biriani sikaondolewa pilau kwenye maulidi wewe ufikiria ati mtu aje maulidini pale kisha kimaliza mbwa hasan tom wapenzi yenu wapenzi wa maulidi tosha chamaaliza anendeni ya kwanza yao atakwambia unniwahi unniwahi hapa ya. ya pili alafu wim vipi ndo ile ile kama ile mambo ya hasantu mama nyingine ambao sitwende tu si mahabba ya Maulidi twendeni akifika pala akimwambia ah mwaka huu tumeamua ile budget ile yote ya kulakula tunaiweka tujenge madrasa mfano tumeamua hivyo kwa hivyo hakuna kula alafu mtakuja kuniambia kama sitakaa mwezi Maulidi hizo sio potearo watu wafuata kula wasema wenyewe ata kula tu wenyewe sai ushaanza kusema mwezi wa kula ushaingia kuna wengine walikuwa mbakia masikio tu sasa watanza kuvimba ni hivyo sasa huu wingi wao hu ndio alama kuwa kwenye haki la la wallahi wao kwenye batili wazi kabisa mtu mwenye akili timamu tu Wacha kuansoma ana akili timamu akiangalia ajue hii ni batili akili tu ya kuzaliwa ko sije ukajipigia kifua mtu akasema matawi tuongeza matawi siyo matawi ongeza hata vijiti pia na matawi na vitagaa ndio utakusaidia nini walakinna akthara anasila yaalamun walakinna akthara hum yajhalun wa in tuta akthara man fi al-ardh yudhilluk an sabilillah wa wala hatukuona katika quranu ukisifio ule wingi wa watu la na. na wingi wakiwa kwenye haki niheri ikiwa watu wengi watakuwa kwenye haki ni neema lakini ndiyo ilivyo sunna ilivyo katika hii ardhi mara nyingi watu wengi wako kwenye nini kwenye batin watu wa ni wachache na ndio mtume sallallahu alaihi wasallam ulibada wasa alislamu gariiban wasayudu ghariban kama bada fatuba lilghuraba Wallahi mko kitu kigieni sana. Dah. Zile iftira na uzushi wanaofanya watu wa batil dhidi ya watu wa sunna japo. Yeah. Na mimi sijaona watu kwa kuzua uongo wamepita mipaka kama hizbi Hata washindana na mahurafi. Yaani waweza kukuzulia uongo mwenyewe ukashangaa. Subhanallah. Watakuzulio uongo wanafunzi sisi waweza kuwazulia uongo ulama wa sunna ni waongo ili mradi jambo lake lipite vile takavyokuwa aweza kusema hapa kwa mfano qaala sheikh ibn uthaymeen na aje kitu ibn uthaymeen aje sema hivi qaala sheikh al albani na awe sema hivi bandika tu nini ili lile jambo lake mtunilizungumza dionekane ni haki na ni niheri tu. Na wao vionyi wa haki wakasingiziwa kila aina ya tamat kama alivosingiziwa mengi alimama alimujaddid Muhammad Abdul Wahab رحمه na khurafiyun na upande mwingine akasingiziwa mengi kwa mfano Sheikh Rabi' al-Madkhali hafidhahu Allah sheikh Muhammad Aman al-Jami rahmatullahi ta'ala alayh ni mangapi katika mambo ambayo si kweli wamesingiziwa ukija ukimkamata mtu ukimwambia hapa leo huendi kulio utanithibitishia amesema wapi? nionyeshe. Hapo ndio utakapomaliza mjadala. Tuonyeshe wapi? Hamna mali ya Rasulullah. Bas umkuta kwa a. Yeye bora amchafue yule mtu. Bas atasema maneno ya uongo basi. Wallahu musta'an aweza kuambiwa wajua Muhammad Abdul Wahab, alikuwa akinyoa watu vipara alikuwa <laughs> akinyoa ziguene mahorafia wapi ili mradi aonekane madhehebu yake nini ni ukhawariji kwa hivyo mambo kama haya yako, kutoka huko nyuma naeendelea na, na hizibiyun wakayapokea wao wakazidisha chumvi zaidi ya wale ama wasawazishane sijui sasa nani mwalimu nani mwanafunzi wallahu musta'an ilikuwa tuzungumzie suala za au au la takhyirul julasaa wa intiqaa lakini kwa kuwa limetajwa ili hapa nikaona ni nafasi tu na kukumbushana jambo hili muhimu kwa sababu ukielewa nitakusaidia wewe kama mwanafunzi kuwajua wengi katika watu wa batili mtizame tu yuko na nani hilo swali uliza kuna wengine alhamdulillah walifahamu kidogo hivi wakamjua yule ni mtu wa batili yule ni mtu wa batili yule ni mtu wa batili mara amona yule anayemtetea kuna wali sasa wewe ukitaka kumkamata aelewe mwambie yule pale ni nani wewe ulikoku kuniambia yule ni nani mtu wa batili na yule mtu wa batili hebu ngulize mtu ambae yule rafiki yake utamhukumu vipi kwa manhaj salaf wataukumiwi iko na yeye salamu aleikum wa aleikum